Koa uwambea, ni mkoa unaopatikana nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mkoa huu ni moja mikoa yenye vivutio vya kustajabisha zaidi nchini Tanzania, kwani kuna mambo mengi ya kustajabisha katika mkoa huu wabeya. Moja mambo ya kustajabisha, ni uweppoa daraja la Mungu, ambalo limekuwa kivutio cha asili katika mkoa huu wabeya na ya Tanzania kwa ujumla, Ndani ya mkoa wa Mbeya kuna jiwe kutoka anga za juu ambalo lilondoka hukombozi nalo lafahimika kama Kimondo. Ni ndani ya mkoa huu ambapo utakutana na mto kiwira ambao umekua na maajabu yake kama kijungu ambacho humeza maji na kutapika upande wa pili. Lakini pia kuna ziwa ngozi ambalo lipojua mlima pia yapo maziwa ya kustaajabisha kama ziwa Kisiba nazi wa masoko na kadhalika ndani ya mkoa wa Mbeya kuna wilaya ya Busokelo ambayo zamani ilikuwa ndani ya Rungu ya Mashariki ni ndani ya wilaya hii ndipo lilipo bonde la Mwakaleli ambalo limejaa mambo wa kustajabisha katika bonde la Mwakaleli kuna safu za milima Livingstone ambazo hushuka na kuamba mpaka pembezoni mwa wa Nyasa ndani ya safu za milima Livingstone Kuna misitu mbalimbali mbali kama msitu wa matamba na msitu wa irondo na kadhalika. Chanzo cha kuitwa safu za milima Livingstone inadaiwa kwamba hapo zamani mpelelezi David Livingstone alipita katika safu hizo katika safari zake za upelelezi na ndipo hapo likazaliwa jina la safu za milima Livingstone. Ijapokuwa baadhi ya wenyeji huita milima Kipengele. Pembezoni muasafu wa milima Livingstone zamani lilijulikana kwamba kulikuwa ni nyumbani kwa kabila linalokula nyama za watu. Katika masimulizi ya ujenyeji wa mkoa huu yanadai kwamba kabila hilo ambalo lilikuwa linakula nyama za watu lilitoweka miaka mingi iliyopita. Lakini asari zake na starabu zake za kabila hilo zingalipo bado kwani ndani ya misitu inaopatikana huko hudaiwa kwamba kuna mauuzauza mengi ya kutisha na kustajabisha. Kuna kitu kinaitwa kisiba japokuwa kwa lugha kenyakyusa kisiba ni bwawala maji. Lakini kisiba ninachokokionngelea hapa ni bwawa la maji lenye maajabu. B bwa wahili hutokea mahala popote na huwa na maajabu ya kutisha. Kipindi cha masika bwa wahili hukauka maji, lakini kipindi cha kiangazi, bwao hili hutapika maji haya ni maajabu wa kisiba. wakati mwingine katika bwao la maji katikati yake huweza kukuta kuna la kuku au bata linaelea, ukijaribu kuogelea ukalichukue basi hapo hapo unazama na kupotelea hapo Bazi ya masimulizi ya wanyakiuza hudai kwamba ili kutoa bwao mahali hapo pa mazingira ya watu basi ulifukuza hapo na kuliamishia maeneo ya mbali katika mapori. ambapo wazee hukusanyika kisha uchoma moto jiwe kubwa, kisha ulitupa katika buawa hilo, na ulitupa jiwe hilo likiwa la moto, kisha utolewa na ngombe mmoja, naye uchinjwa, na kisha utupa katika tiabuawa hilo, vyote kwa pamoja, utolewa kama sadaka. Bada hapo sauti za vigeregele, kuwanza kusikika katika buawahiro ikiwa kama ishara kupokelewa kwa zawadi hiyo. Baada hapo ama baada masiku kaza, buawahiro hupotea na kuhami ambali na mazingira ya watu. Mahala ambapo lilikuapo buawahiro na kuhama, hubaki pakititia daima, yani kubonyabonyia kama mpira okisima juu. Katika ngano za wanyakiusa ama masimulizi mbalimbali mbali ya wanyakiusa, Ama legend za kinyakiusa huweleza kuamba bwawa hilo huletwa na watu mbalimbali ambo ni wachawi kwa lengo la kwa watu na kwa toa misukule. Kwani mtu akipotelea ndani ya buawa hilo haonekani tena daima. Hilo ndilo buawa la kinyakiusa buawa la majabu ambalo ufamika kama kisiba.